Njërna! Njërna! Përpërpërpërpër Mirëmjeshi Mirëseknia anëdor në klubin e mëmçesit në valet e Club Fem në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmjeshi Brenda. Mirëmjeshi Eri. Mirëmjeshi Altin. Mirëmjeshi Altin. Mirëmjeshi Olta. Olta. Mirëmjeshi Mira, Flori, Mirëmjeshi. edhe Lor. Ej, më pëlqen sot mëjesmesh. Po, në fund paraqitimi i Oldës doli. Më në fund doli. Më në fund doli i sakt. Mbas kaq kaq. Në fund tani se. Pa saktësi. E don diesha keq. Po. Parashikoj hiç, parashikoj hiç. Parashih hiç e koh. <laughs> hiç po. hiç kot po. kot. Nëse, sot do she premte. Duhet mi falë e, e Marta. Po mendova për, për herën e djesh. <laughs> a mirë do ishte po. Megjithëse të, të premten e dua me diell. Jo jo, po mendoja të martën. Nuk e di çfarë thash, është 2 sekonda. Po, okay, është e martë. Sot është sot është e martë. Ëm. Nuk e di se do jetë gjithë ditën shumë e shiha, do hapeta, kur diun se çfarë. Ja, shoj më vonë, atë do të verifikoj. Është sikaj që shi, gjumë i ëmbël në xhes. Po, sa mirë ka qenë. Vetëm që mund të fliem më gjatë. Dobra, po. Pala një kështu nga një tundim të vogël. Po pala një më të madh. Nga ora 4 thosha sikur Kështë kështë të një pejorë gjumë të një, dhe në nënë të, atë bëm bon dheja. Më kërkon të, po gjithë të si. Dere di për nga ora 10, thot që mund të kikoj dhe më pas mund dhre, okay, të fillojnë përsëri nga ora 2. Oke, në mëjën, falem dhe rrit, holta. Ate, trua dhe goza, leta hapim zyrta vishë, programin edhe për ditën e sot me këtun në Klab FM në 104. Shkruvi mqesit me blending, jeri, në alkimin, me oldën e dhe lori, shumë histori pë Good morning. Mirëmëngjesit në Klube Fem dhe Klap TV. Sapoj dëgjova tek lajmet, parashikohet që temperaturat të jenë në ngritje gjatë gjithë verës. Nuk bëhet fjal për temperaturat. Bëhet fjal për uljet në qetë ujë dashur. Vera është këmbëritur dhe do ta çeni në qetë. Veshjet e preferuara, këpucët dhe aksesorët e koleksionit të verës me ulje deri në, në 50%. Qetë, kënaësia e blerjeve. E dimi që fërë dhëtë ndodhë? Nami në Megatec Fest! Feste madhe, uljetë të qmundura, 30, 50 dhe 70 përqinë, ljojra, argëtim, dhurata, barbekyu e hapur, muzik e shumë oferta surpriz për gjatë 2 ditve. Vizitoni Megatec në datat 3 dhe 4 korikë dhe boni edhe ju pjesë festës më të madhe të verës, sepse uljet e sezonit fillojnë më herët në Megatec. Megatec. By a mirror. By a vet. You. You take me down, spin me up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 so like i got a Kjo është kënga editës në klubi në mëngjesit. Oh, the oh, Kur të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubi të mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga editës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222. Mese është dërguesi i parë, fiton një duratë. Ndesor stat ve 10 në klubin e mëngjesit në Club Fem në 104. Dhe tani kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1859, akrobat i francez Charles Blondin u b personi i parë që kaloi ujëvarën e Niagara's në 1 litër të tendosur. Në vitë i 1894, Korea shpalli pavarsin nga Kina dhe kërkojnë ndihmën japoneza. Në vitë i 1936, u botua libri Gone with the Wing nga shkrymtarja Margaret Mitchell. Në vitë i 1916, Republika e Kongos fitoj pavarsin nga Belgjika. Në vitin 1971, legjislatura e shtetit Ohio ratifikoi amendamentin e propozuar të kushtetutës për të ulur moshën e votimit në 18 vjeç. Në vitin 1974, Alberta King, nëna e liderit të të drejtave civile Martin Luther King, është vrarë gjatë një meshe kishtare. Në vitin 1977, doli në treg albumi i grupit Kiss me titull Love Gun. Në vitin 1986, doli në treg albumi e Madonna's me titull True Blue. Në vitin 1995 u shfaq për herë të parë në të gjitha kinematat amerikane filmi Might Morphy Power Rangers. Në vitin 2002 Brazili fitoi kampionatin e saj të 5 të futbollit në Kupën e Botës me një fitore 2-0 ndaj Gjermanisë. Në vitin 2005 Parlamenti Spanjoll i dha aprovimin e fundit ligjit që legalizonte martesat homoseksuale duke kundërshtuar haptazikën katolike. Spanja kështu bëhet vetëm shteti 4, pas Kanadas, Bilgjikës dhe Holandës që lejon martesat e të njëjtës gjinimës This is Club FM 100.4 7-11 -10 minuta në këto moment në gjesit, Dhe në kryukën e mëgjesit dhe shkoa dhe një të gjojmë nga jeri edhe Dhe shfarë është frimzu e se për sot Jerë i sharë të nga frimzoj një dit me shi <laughs> Dhe sot kam zidru një shprejhja nga Servantes oh. Dhe është kjo Kam dëgjuar shpesh se tu bësh mirë të kçiinjve është si të hedhësh ujë në det. Tu bësh mirë të kçiinjve është si të, si të hedhësh, hedhësh ujë në det. Që do thotë që s'ka asim vlerë. Ne pak. Mos e kot. Okej. Okay. <laughs> Mos u bëj mirë të kçiinjve. Po po të bëj mirë në det hmm? jo jo <laughs> <laughs> nuk rritet niveli? Ëh? Niveli nuk rritet, po të hedhim ojën në det. Në det në miqen e vet. Ata thëjnë fillon thënë lumenj derden vazhdimish në det. Nuk e shikoj nivelin unë ngrihet pak nga pak. Ka një e para tash. A pra, shajëo në ve komunikueseolta, në ve komunikuese. E kuptova. Kur të vërasish, kur t'nxhieri ai flet kusis, i thot ti e zez. Si të shpreh kështu në anglisht. I thot uh, i thot domodin kur dikush nuk ka gojë mm. të flasi, edhe pak a shumë ideja është i thot tigani kusis jesez uh, yes, do në që t'i ga një bjez po aqizime vetë nëjse ollë të në rinjë ka parashikimin e vetë për motin sa t'hape në që përbo <laughs> leta <laughs> leta, leta, <laughs> leta hape për nga pak Ase. 22 është në këto momente 29 dë jetë maksimalja dhe parashikohet që të ketë shi dikuderin nga ora 10 më pas të dalë pak djel dhe përserin nga ora 2 është reziku për shi Përsëri nga ora 2 sot. Reziku për shi. Nga ora 21. Bani një çhatër pistolet me vete. Po duhet, duhet sot. Se si dihet, mund të. Edhe kesa rrugës të del shiu. Do të vijë me shiu. Do <laughs> oh, tani. Dërgo nesër si do të jetë Olda? Nesër parashikohet shumë mirë. Nesër Shum, parashikohet mir. shumë mirë, thot Olda, por Shum, sot shumë ke mirë. Kujdes, nga ora 2 kujdes mos të del shiu. Do shkoj deri 30 gradë diku nga ora 3 nesër. Ora 3:30 gradë nesër. nesër. nesër. Yeah, Dhe nësë bëjmë e 90 e sot Këtu i bje Oke, okay. mirë falimin deri dojta Mjë luta, mjë luta Më të luta në ty <laughs> <laughs> mm, So gentle nga Robi Williams Tanin uh, krymire më gjësit Mirë më gjësit që të gjithëve mm. Krasin pak për Kristen Greke Pak më vonë You're gonna meet some strangers Welcome to the zoo It's a disappointment Except for one or two Some of them are angry Some of them are mean Most of them are twisted A few of them are clean And When you go dancing with young men Down at the disco Just keep it simple në And it's worth it Center of Tirana To listeners across Albania And the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Ora okay. që në 7-20 minuta Njerë me klubin e mgjesit Në klub FM 100.4 dhe në ekranin e klub të vës Ne jurojmë një ditë se më të bukur të të në barë ku dojshë ndodhën e Okej, okay, mirë mgjesit 7-20 minuta në këto momente Në klubin e mqesit në valet e krav FM Në datën 5 korrik mm. Greqia do të mbaj një referendum Ku Greqët do të votojnë nëse Duan që të dalin nga Eurozona Duhi e kundështuar Masat e mteshme Të shtrëngimit që i kërkon Europa Greqis Donatorët e gjithë këto Apo Do të qëndroj Në Eurozona Do të i pranoj këto kushte Ullje pensiones, ngrite taksash E tjere, tjere, tjere Por do të qëndroj pjese e Eurozonës. Kështu që këtu është këtu është ajo po themi ose zgjedhja e madhe që duhet të bëjnë në Greqi. Ka njerëz që janë gëzuar, ka njerëz që janë trishtuar, ka njerëz që janë mërzitur, ka njerëz që janë shqetësuar lidhje me krizën greke. Dje bankat janë mbyllur atje, nuk mund të marrësh më shumë se 60 euro në ditë. Uhum. Nga një bankomat, ndërsa bankat nuk janë hapur fare. Ato arkat 24 orë. Jo në ditë. Gjithë javën. 24 orë 60 euro. Po pra, në ditë, po, pra po i në ditë, në ditë, në ditë natë. Është një, është. Është më nënshtesë kjo për grekët. Ato jo kuptohet. Okej, okay, faleminderit të. Të lutem. Olga sjell një perspektivë greke në këtë histori. Ëm, uh, po gjithsesi, gjithsesi ideja është që që gjendja tani është është shumë serioze. Është shumë serioze sepse nuk ka më rrugë dalje të tjera. Koha ka mbaruar. Nuk kanë rënë dakord. Ne Europa janë mërzitur për këtë referendum. Siperasi është zgjedhur duke premtuar se nuk do t'i pranoj këto masat shtrënguese. Kështu që ai po thot, "Po m'bëj atë për cilën jam zgjedhur që të bëj dhe në një farë mënyrë po ja lë, po ja var në qafë edhe popullit." Ëh. Nëse thot në, nëse nëse votohet nesër që Greqia të dalë nga Eurozona, thotë, "Po populli votoi, ishte vullneti i ishte dakord me këtë gjë." Sovranit, i po. Ëh, uh, nuk e merr si thua si përgjigje si politike për vete, po në dan në atë mënyrë. Ka njerëz që si kshu e duan, thonë demokraci direkte, populli vendos, dalim por pastaj pasuarat prapë populli i kalon ka mbi uh, superb. Ehm, um, ti dhe është, ç'mendoni juve për krizën greke dhe si mendoni se do të na ndikojë ne, që do ket të ketë mm, si, një ndikim tek ne? Është sigurt. Kjo është e sigurt. Që ky ndikim thjet pozitiv, unë e kam shumë vështirë ta besoj. Ta shoh se si. Sa nëse është fçi një keq, nuk është të bësh as ti më mirë. E mira as mos në në po mm -hmm. ndikoj. Governatori i bankës thoshte që s'më ndikon. Po të gjithë njëohen dikur që që ka qenë po ja. në Greqi. Mm -hmm. Po të gjithë mund kanë një të afërm që vazhdon jetën atje. Ju mund të keni të afërm në Greqi, prandaj po them. Në një farë mënyrë preken njerëz për cilët ne duam t'i ndihmojmë. Normal. Kemi njerëz, kemi njerëz të afërm që jetojnë prej vitesh atje. Kan bërë jetën atje. Edhe kjo nuk do të jetë mirë për për ta. Nuk ka se si të jetë. Um, Kështu që krasin pak për krisën Grekë, e shpendo një kush janë fajtore Se ndahen njërës e shumë për këtë Kreditorët kanë qënë shpesh edhe janë Banka private, banka tuaja Kje e jepnin në uh, Grëqis Duke e ditu që Grëqia nuk do të mund të paguan dhe mrapësht Me gjithë dhe këtë ato që në okej, okay, për e kavim Do gjëndet një mënyrë, ne do i marim para tona Si që kanë marrë në fakt, mm -hmm. dhe këto financime Dhe borxin e merë, populli Grekë Kan tani pensione më të ulta, kanë rroga më të ulta, kanë taksa më të larta ose kanë ndryshuar krejtësisht edhe mënyra se si jetojnë në Greqi. Flasim pak për këtë. Deri atëherë një këshill për të gjithë juve që keni çem në shtëpi. Nuk pa, kishte parë ndonjëherë kështu. Çfarë ndodhur? Po e dini që kanë nga këta djem mm -hmm. që ndonjëherë bëjnë Me mariwan, me hash hash bëjn bëjnca biskota ose hash gimbukon. Sa, sa çokollata. Hm. Mm. Qyçen ka ngrën një të ditë, ka mbet gjua jashtë. O b b b etme. S'trasu oh, fare. Qjeni kanë ngrën një <laughs> me dashje apo ja dha i zoti. Po në qjeni me dashje kanë ngrën, po qjeni me siguri nuk qeni, e ditën që si isë biskotë droguar. Tani i zoti është i sheçosur për qenin. Se qenin as po jep as po merr. Është një pirë fare. Super husky, shumë i bukur. Eduket që është i ri, është i vogël. Mhm. Mm Por është trashës sa skaku të vej. E tmersh, ha. Wow. A dhe edhe, edhe se mendon ti a si do jete? Ke parasysh për Gallad, po kam. Është sheçuosh, si i rriqeni. Normale. O bo bo, e pas ka për më shumë. A dhe zoti që e mban e mban afër si të folën se është i ngririt i tërë. Çfarë e pas? Tashi duket si kukull. Po po. Sa kishte? 200 për samosa. Është sekret. Ë? Tu shemosei bishënit, mos i habi bishënit biskota. Biskota me ha, është duken shumë keq, shumë shumë keq. Nuk vjen shumë keq për shenin na veri. Po normal. Kam shumë është duke voje, sa ai skupton se çfarë do. Është i trembur. Çfarë është? Është tremb, duhet të jeti trembur. Normal. Rajtë zemrës shpejta e gjitha këto gjëra, atë rri kështu si Shumë që na. Nuk e sikur, ato e a, a, a, a dali apo jo? Mënë të dojtë të vjeli për shumë mund, nuk, nuk, nuk të dojtë, nuk <laughs> të dojtë. Nuk të dojtë. Nuk të dojtë. Nuk të dojtë. Nuk të gjithë atë. Kame ngeti nga John Newman vien tani, orë është 7 e 25 minuta mi më gjesi që të gjithë. Mi shtë të gjeni ardhur në radio në Klab FM, mi shtë danshur edhe këtë më gjesë me shqë. Pun të mbarë, gjithë, që gjeni Mirëmjeshi, miqsinë e antin gruvin, jam në pjesë të mëshme, ju dashuri, ju përshëndesim, ju të gjithë dhe jurojmë ditë fantastike. Blendi Rialtinio, Del Loris, do të më jesh me ju nga 7:00 në valët e Club e Frame në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Atëherë, le të bëjmë një pyetje të parën nga aktualiteti në lojën tonë. Prit prit se dytë të parë se see you. Yeni të informuar, sot më jesh. Masi është Lërguar nga Shqipëria mm -hmm. Ka marë dhe dënimin e përjetëshë me burg Për vrasin e komisar Dritan Lamajt Kush është përdja? 06-19-27-12-22 Dërgërë mesajtë uaja Tani, teknikisht uh, I bje që Arben Frogu Ishte njëri lirë ma zë shpalë uh, Ka përshymen, a mund tjetë përshymon që a ja i ka paguar 1, 2, 3, 4, 5 milion, nuk e di se sa përshymon Në po, gjykatën mixon. e shkallës parë mm -hmm. U shpalli pa fajshëm Se që di e malve, nga i pa fajshëm fare Si shë, thuet, si, si kristalli mm -hmm. I pasër si kristalli, pa i bardh si bora uh, Pasaj shpallesh, i zisin ata Do me dhe në kresisht i fajshëm Tani, ose është i... Nuk e di, në shkallën e parë, në gjykatën e krimeve të rënda thanë që ky njeriu është i pafajshëm. Nuk mund fundet në burg për uh, vrasin e komisarit Dritan Laimet, se ka bërë ai. Dhe papritmas e ka bërë ai, thotë uh, shkalla tjetër, më e lartë e gjykatës së apelit. Tani ai është i dënuar me një vendim të formës prerë, përjetëm pra, me burgim përjetësor. Mhm. Vetëm mm -hmm. që ka ikur, ndërkohë. Mm -hmm. Nuk është. Jo. Edhe ka njerëz për shkakun që mund të thonë që gjitha është një teatr i madh. Ja se janë do. Na lejoan se tiki, edhe mbasi lejoan se tiki. Është çuditshme shigjta. Brazil në një mund janë ca, janë ca vend anë nga Amerika trafikarja. Latine që s'kan, por Brazili vetë po shom, që nuk ka as ligj ekstradimit, ti mund të shkosh në Brazil, atë atjetosh si kont. Në paqe. Po, po pad edhe dhe euro për të shpenzuar, shkon atje si dhe nuk të hyn gjën në këmp, gjëm në këmp, vetë në të qoft në një Kudi unë të shi, në i gafor, ati në Copacabana, në, në një në... Në këtoj qëra të shi, duke luaj dhe vollebola, kështu, saj s'ke që bënë, kështu kapë në një një. Kështu e fati përstës. Kështu që ka plot vende, ka... Kudi unë të shi, gjire, ishuj, uh, parajse tropikale, ku mm -hmm. mund shkoj arbenfrogu, mund t'ja kaloj mirë, do më të në, në atë, në të vetën. Por këtu shi të nuar përjetësish me burg, do më të Në bëse se ka në nga daj një ishullënë një ishullënë Në bëse Në bëse, po Pa edhe unë poti isha në ishullënë dhe doja Esho, Ta vuaja dhe një minë po Vecë që e kemë nësush Duhet i thua që asaj femënës Vishu si shoguim që të tregojnë se që kamë bërë me ty Këmë nësush bërë sa letënë e Tamshme, unë mërzita i një dit Në bëse në gjitha asaj kojë Do të bëjmë në gamën? E <laughs> dojmë Oke okay. Gjej anagramin e klubin e miqesit. Anagrama e klubin e miqesit. Dhe fjala është Shumë gjatë. Shumë gjatë. Ojo, ojo. Atëherë do më duhet ta shkruaj edhe unë. Okej. Yum. Tan. Rostë sherta. Çfarë? Yum <laughs> rostë. Sherta Sherta Wow 06-7-9-27-12-22 Dërgoni mesajët uaja paharuar të shkuar një të emrim për që mfitues Ollëta cila du t'jë dhurata Dhe jetë një orë nga përimi më oqës Përim derit Jam rostë sherta, sherta. <gjit -një> Jam rostë sherta Këndes. Është një fjalë për bër. Ë uh, po, tam. 060 nuk është e vështirë. 069 20 70 222 22, J A M R O S T E S H E R T A. Jam Roste Sherta. Jam Roste Sherta. 069 20 70 222 22, dërgo një mesazh tuaja. Mm. Unë nuk e kam iden për momentin. J A M R O S T. J A M J A M pastaj r o s t e sh e r t a sh e r t a noman se ta do bin share do bin dira do bin dira baim share në dorës me gura me gura me derasa <laughs> me gura <laughs> jam rostë sherta uhh mm -hmm. tash për momentin kshu or tani azgjidhën kanë bëshën un atë dilemën se kush ishte ky se ne Një teknikisht përmënën, në në. Pa, si, <laughs> pras, shqy... të përmëndë, po. Arben Froku. Arben Froku. Arben Froku. Bravo. Në të gjitha, a mund të qëhen personajsh i ditës për po shumë? Po, pa tjetër. Në Shqipëri, se... Edhe personajsh i vitit, po të shumë. Jo, jo, i vitit se varet ka... De, a, pa, është vitit i gjadë. është vitit i gjadë. Jo, duha të them, po, sot në të gjitha faqet e para, pa diskutim e keni një fotot të... Zotit Froku. Shumë mirë, bukur ka të Shkëllqyre Ndërkoj që Mateo fiton dy bileta për në Cineplex Brava Whitney Houston, misdashur, këndon Heartbreak Hotel Tanin Klab FM në 104 Mi më gjesi që të gjithë Nërsa bëheni gati për në punë të tuaja Më ndonjë edhe me këta në gramën Jam rostë sherta Heartbreak Hotel You said You would be here by nine And said to cry and asking myself why you do this to me i mm, never no, since you're not around for me to tell you baby Duhe dini që fillimi jetjes uh, së fëmijës vëgëllë është një një gjarëja shumë arëndësishme përprimëvec mm -hmm. Por një vajzë vëgëllë është vetëm një vjetë që ka e mërit Ellie Farmer I jeton në Arizonat shtetëve të bashkurat Amerikës Një vjetë, Eli një vjetë që Ellie Farmer Me dhe, Pelena, kam është një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj çë uh, mund të shohim ne. Në vërtetë tani të paktën. Faktikisht të dy prindrit e kësaj vajze të vogël janë alpinistë dhe eksperjenca e vajzës uh, në ngjitjen e murit ka mm. filluar shumë herët. Ajo më parë ka filluar të ngjitet nëpër mur sesa të ecit. Bravo qoftë edhe i vogël. Po tani më edhe pse oh, është 1 vjeç, ja. këtu janë në apartamentin e tyre sepse duke qenë alpinist profesionist ata në kanë apartamentin në apartamentin e tyre. Dhe vajija ka bërë Kastila ata, sepër bebe në mur i merr wow. mendja, nuk është për ata të dy. Kanë bërë për vajzën e vogël, por është edhe pjesa e të rriturve. Megjithatë, vajza e 1 vjeç duket e jashtëzakonshme dhe, dhe nuk ka asnjë lloj frikë, madje është si shumë e shkaset në ngjitjen e murit. Është e mm mrekullueshme. Bebeja është ditë ta mësonë në një farë mënyrë kështu, siç janë ata bebet e notarëve që i hedhin në, në pishin herët mësojn e mësojnë <laughs> të notojnë të gjitha ato. Përshtatet njeriu me çdo gjë, po që nga shoimi <laughs> këmb. Eli ku është hija? Ell Farmer. Ell Farmer. Albinista, 10 vjeç, e mrekullueshme. Po. Festa ime vetëm kërcen. Ja. Shikota shoqjet, mi shikoj çfarë shoqjet. Kërcen këso muzikë popullore. Po hidhet këso përpjet. Jo vetëm popullore, së muzikë. Më le, më sim. Muzika popullore i pëlqen më shumë. Kan gjer mamit. Boss. Nice, okay. Po demedit Parim de vijë t'jeri me L.I. Farmer shume shume shume shume interessantë ke bëjase H미 ATER никакin jam rost është jam rost sherta jam rost sherta, sherta. sherta. 069 27 22 dy dy dy dy dy dy 앤 Kevin ka shujet rusat ne mqes krizah greke dhe kriza greke пред OUR jurbandist,????????? sshtë OVERUTA. treatment, sshtë POETA two. retwater. E RESTRANTE. Shxshtë ED Энд�. Nj fifth Parë, vite më parë, por tani ka rritur limitet. Mendoj se fajtori kryesorë për këtë gjendje është qeveria e ciprasit që del kunder kreditorve të bashkimit e Europian. Absolutisht që nga prekë kjo gjendje pasi ka shumë banka greke në Shqipri. Mm -hmm. Unë kam teze në Greqi që punon aty dhe nuk e di se si do të shkoj gjendje dhe sigurisht që kjo gjëmë më prekja është mase. Pësë do të kisha planifikuar të shkoj me pushime, por më duket se do të më duhet që ta anulloj këtë planë për pushimet në Greqi. Ëh. Mm -hmm. Ndërkohë, ëm um, nuk jeni vetmi që kam pushuar unë, Kevin, po Farib Vindinis për ndërhyrjen lidhje me Greqinë. Po pyyesim sot me ç'mendonin që, për krizën greke, kush janë fajtorët sipas jush dhe si do na ndikojnë në Shqipëri? Ë një dalje e mundshme e Greqis nga Eurozona. Le ta bëjmë një pyetje nga aktualiteti. Dhe vemi pastaj. Oh. Muziski. Po zgjojë së çana ka. The Bait to Yesterday. Good-bye të Njësët Dhe, pa... Edhe ti ashtu e të më nëndët kur të gjëmë Good-bye të Njësët Dhe, si... Si një këshu, si... Pra, buk me dja... Um, atere, fytja është për juve, tani, në krybin e mëgjesit. Kjo... Uh, Pati një fest, zdi, 24 vjetë, Parti Socialiste, janë mbledhur të gjithë Socialistët, në sheshin të këtë atëri, komtarë kanë folur, kanë folur, kanë folur, dhe sigurishtë Kryeministri ka bërë batuta, si që b Edhe njëra batut ka pasur të bëjmë me peshën e e këtij personazhi. Mhm. Mm Son do njëherë nuk bën batutën me peshën, po por kur janë pozitive mund mund të, të bësh, po. Sa si thua do tjetrit e bësh si po kur janë në kaunë mirë për shkakun? Në humbi peshën. Atë personi ndihet mirë pastaj, normal. Shpresoj që kështu të ketë qenë. Të jenë ndier mirë. Uh, për për këpra, për kë ka, ka bër komente e batu të në <të> lidje me peshen, krej Ministri Djem Do të gjuhim Asaf Avidan, One Day Se shë super këng Kemi të, <të> sako pa e të gjuhar, po kjo Baj më në pati një 4-5 mujorës të vedin që ishtë në tull fare atëko Në radio, kujtojmë të një edhe një her tjetër, nga Izraeli, Asaf Avidan Për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p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 Hello, hello! Mirë mëgjesit, miqtash nërë mirë së këni ardhur në klubin e mëgjesit në valet e Klab FM në 100.4 Edhe në ekranin e Klab Të Vës Mirë mëgjesit gjithë da? Tjeri je Zonja Matësh Mënë të tuarë shqipër shumë mund se sa me ndonë se vret matësja jote Sa kafsha, zoqja, minja, ku të mundë se shfarë? Po, në shpi nuk kam parëshjët vërësit Në shpi jo, bëhë tani Ato nuk dalin jashtë matësja të mija Fare, fare Jo I matës e të bërgosërë. Jo, ja, ja, një shumë. Një shumë. në shumë të lirë, e që i gabim olë uh, të. Êshë bërë një në sudim në për një, për një për univerzitet në Britaninë në madhe, i cili ka të bëj me uh, mënyrën se si matës vrasin kafës të tjera. Dhe sa, shumë. në numra, po, sa në numra. Të një, ajoj të qëfar uh, ka dalë si rezultat e këti sudimi në mm. shimë matës, në fakt e shqetsojnë ekosistemin për rreth tyre, përshkak se jan gjithkohës, duke u munduar, që të kapi në një zog, në një mi, apo ku do të thosë çfarë. Dhe gjyqtarët e ato. Po, janë gjyqtarë, po, e, dhe të, të zotët e maceve këtë thon. Ëm mm -hmm. um, që janë gjyqtarë nga natyra, të zotët e maceve thon, uh, thotë studimi, kanë një prirje për ta ndarë uh, edhe për të mos ashoqëruar macen e tyre mm -hmm. me dëmin që i shkakton ekosistemit. Gjithmonë justifikojnë duke thënë që janë gjyqtarë jo poqëse vetë, nuk është natyrshme, jo sigurisht. Por por për shembull uh, ë mace, nuk është natyrshme që të kesh nga dy mace për një shtëpi. Dhe në një fshatëzëm me me 100 shtëpi mm. i binë që të kesh 200 mace. Tani 200 mace aty bashk, nuk janë, kjo është çfarë nuk është natyrshme, se ka një një grumbullim macesh. Mm -hmm. uh, ë në një fshat për shembull ishte qetur që 33 mace kishin vrar mm -hmm. në një periudhë prej 4 muajsh, ë uh, Të pak në të qarë kishin partë të zotët, u, u, u, u kërkojit të zotëve, që të shkruan një gjithë shka që matët kishin siel në shpi. Shdoj gjah, shdoj pre, që kishin patur. 33 matët, në 4 muaj, kishin siel 325 <laughs> zojqë, minjë, etjer, etjer, etjer. Wow. Pra rrët djetë, për se cilën prej, prej, prej matët. <laughs> e matët në gordin, për gjua e tur. Dhe prishin Kjes e krosistemin, <laughs> edhe të zotët e matët, nuk e pranojnë, kjo është ideja. Ta soda në anëre nuk e pranojnë. Siç ti nuk e pranoni deri. Jo. Edhe unë e kuptoj shumë mirë. Jo, njie, nj... Nj... Nj... Nj... Nj... Nj... Un, spi, nuk është puna e mos të kemi mys në rastin tim. Unë macet i mbaj në shtëpi, unë nuk kam shtëpi private, se ndoshta yeah, po kisha shtëpi private, edhe macet e mia mund kishin sjellë lloj gjërash. Po fakti që ato rinë në në shtëpi, kështu që. Po macet kushtojnë. Presin që unti. Pse nuk bëjnë ndo, po duan kushkemi... nj... të kapin pluhmat për shemb. E po është natyra e tyre, normal. Shumë çuditsh. Nuk i e, <coughs> si e, e nota. Jo, jo, jo, jo, jo. Ai us diskutoj të fare. Po kanë, kanë shumë. Ses i themin ajo, ne nuk e hajmë tasnjeherë. Kanë ata që e bëjnë edhe nga qejfi i na shefi jaut. Po po, normal. Natyrën e vet ajo, do ta kapin që. Se madje mund të den kovur në shtëpi për shkakun. Me ato konservat shiba. Ku <laughs> pse <A, këmse>, ajo? <ja. laughs> Sesh ke qe jeri, ta rgotosh, ka qe dhe maçjat argotohen. As nuk e vë fare në dysh. Do të kapësh edhe gjetin, do të kapi edhe maçja. Po, po. Normal. Kupto ta them. <laughs> Ojta. Po, po. Na thua një herë çfarë çfarë ngjëta ndaj nga fronti i mesazheve. I fesë sunistë kadrit vjetorit të Partisë Socialiste. Për peshën e Ilir Metës, po, po. Po, po, është pra, pra, saktë, saktë, bravo. Është Ori fiton dy bileta për masinë Flex. Bravo. Ori. Nuk e mbaj mend tani se si ishte eksaktaj, po ideja ishte që sa më shumë humbet pesh i Liri, aq më shumë shton pesh në se ia. Ishte ishte batuta që kishte kryeministri për uh, bashk kryesuesin e majorancës, zotin Meta. Ëm, um, atëre. Jam Rost Sherta, është anagram, jam Rost Sherta. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. Unë nuk mendoj që është ja, e vështirë. Jo, nuk është e vështirë. Unë e kam gjetur. Unë e kam gjetur, po. Jo, olta e ka Olta e ka gjetur? Po, po, mendimën e Jerit, mendimën e Jerit. A është e Jerit? Po. Po, duket se e them. Hmm. Ej, problemi me drogon e keni para apo jo? Çfarë? Me drogon. Kush? A është ky doktor i Sulaj? Jo, Altin Sulaj. Profesor doktor Sulaj, e keni para së shëndetit? Profesor doktor Sulaj, i cili flet Për, për drogën, e raset e drogës që janë, janë shtuar shumë në, në Shqipëri mm. Do të regoj pak më funë për këtë Se të rinjë dhe dim vetë Da, mm. le si qojtë kjo doktori Si e ka jemi në kjo doktori? Se li... Ishtë edhe një të, të kronika i lajmë e pra të topi Doktor Sula i po Se së duhet të atëmë kësus e ngatërët me doktor Sula i në që kemi ne Në klukin e mëqesit Po, kjo është profesor doktor Zihni! Doktorat. Zihni Sula i po Zik një suraj, që është të kë... është shefa tje, në njëri nga këto spitalet. Se sa qëhet kjo? Të helmime të akutim se qëfarë. Toksikologi, e nuk e ti. E një gjë me Mësë toksiko. Mosë bej kota që, e me toksike, po. E dhe futi një blëqëja, ojgjëra. Ale, është a, ja, shefi i repartit, e qëkon? Mm. Se si ja fusë kotë, kotë fare. E ja fusë kotë, po aty u afer. Shefi i repartit të toksikologjis. Bravo. Bravo. E paske i <laughs> do të them. Por um, por ka kritika ndaj uh, edhe ndaj atyre që thot ai. Ka njerëz që mm. edhe nga eksperiencat personale me drogon, që njohin mirë drogon, thonë shodë, zotri. Haide. Mm. Haide <laughs> të, të mësojmë. Ai do se se nuk janë dakord pra. Janë se të rinë në Facebook ta. që uh -huh. shefi për shkakun thot që më vjen mbasi thot pina shash. Pastaj thot ja fusin me kokainë, brava. <laughs> edhe vjen vjen çunat onorti thonë. Orë tithon, Nuk bie kokaína mbasa shashë do se nuk e di do liqfton çfarë dëtam. Si është? Si është rasti? Un uh, nuk mund të, nuk të, të nuk them, por që një herë ke parë në Facebookun dhe, si Facebook dhe lexov vetë që ka kundërshtimë, ka uh -huh. ka një sër uh, deklaratash atje që thon ky doktor mm -hmm. duket që s'është fare drogaxhi. Ëhë. Mm -hmm. Edhe ky është kështu. Kjo është ideja. Sa ka provuar asnjëherë? Orej sa e mbroni edhe ky është më katot kjo tash. Un po them që Kajsh këtu se... baron nuk... nuk Kajsh Lëri një fëmijë të mm. vindë të kun Tha Jezusi Edhe... Uh, edhe këta këtu Këshu po thonë Eja nëse i pësojmë ne <sighs> Nese Minga trove i detfare E di E di Êshtë 7 e 56 minuta Në klubin e mëgjesit Dhe tani Do të gjojmë nga Miley Cyrus Etjella është gjithashtu një vajzë pa mëkap. <laughs> Bashë jo një jetë që quhet different në klavë ferm në 104 edhe në ekranin e Klap TV-s.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 But I know that I'll me keep that I love if I keep calling you my lover and move on you watch me bleed until I can't breathe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 I know that I'll make it out of love If I quit calling you my lover Then we'll move on You are up dead, needle in the thread, gotta get you out of my head. Ardur në kruin e mqesit miqtashur ju përshëtesim që të qitve ju remitit fantastike <coughs> um, tha njërës uh, e ka në fiksim që da që ja. një që të rinë fund dhe personin për cilin të ju të regoj është është për të vërtet uh, një tjallin për të marrë për të marrë përrasysh <coughs> është një tjallin që ka edhe emrin të që e emrin ka Henk Gas Henk Gas German. Ëh ky është kanades. Por um, mund të kishte qenë një personazh i ose i Hemingway-t ose i Jack Londonin, mm -hmm. Hank Gassy vet. Por um, para disa vjetësh në një mal në Washington State, ëh mm -hmm. um, në fakt është një grup i shujish në British Columbia, që është njëra nga provincat e Kanadas. Mm -hmm. Por ky ishte një zotrim, një një zotrim me kayak çi vimthe nga Amerika, nga Washington State. Dhe ndërsa bënte atë lungërimin e vet me kayak nëpër lum, në, në këtë grupë ishuish të British Columbia's të Kanadas, pra, në 2008, -në, hmm. kjo zotria thot se pa në një shkëmb, një fytyrë. Një fytyrë. Pa shijn fytyrë tha, në shkëmb, mund në qendër të fotografisë. Tani, jeri mund të dallosh. Një njerëzore apo Një fytyrë, tash fytyrë në shkëmb. Po, po. Po fytyrë njerëzore, po. Po e çart. Nuk, nuk di nëse si është e zgjendur apo apo është formacion natyral. Shkon afroi. Shkon afroi. E kam <gjënë> Fityrës, dajk, e shikoj. Shikoj. Shkoj. Shkoj <gjënë> pa. Fytyrës të çartë. Nuk ka fshi e shtrir. Iri më bëso mua. Mu në mes të ekranit tjerë. Shikon një fytyrë. Po. Dhe Hank Gasi, i cili ruante plazhin, ishte rroje plazhi atje, te krahyrit. Fiksohet. Ai thon po ku e pe? Po sot do të sa them do të se ku e panse ishte përjat lumit, rrihet atje në pyll. Mm. Kudi unë, shkëmbim, gjithë në dea Nukë të di me exact si, do me sonë Tre vjetë e ka kërkuar Që, që kur e kështë t'i gjuar historinë mm -hmm. Tre vjetë e ka kërkuar Dhe më në fund, në datën tre qëshor Këtë vit, Henk Gas Arrin të gjej Fityre në shkëmb wow. Që është, po të shikosh Dukët si e përtet so, Dukët si e këtë vendrëve dorë është so. në gjusën fityre, e kështu Ishtë në një vend që me zi Me zi mund t rreth 15 metra mm -hmm. në lartësi nga niveli i ujit në lumë dhe mezi shije. Por është e qartë, një fytyrë duket femininë, po ta shikosh okay, shumë me atë idetje. Mm? Ka një lloj tipari feminin dhe një fytyrë e bukur e gdhendur në në shkëmba atje. Me të vetu shkondë, me hundë me, hund, me buzë. Si mund si të cikletsh me natë vend. Ah, jo, ndoshta nuk është e gdhendur. Por gjithsesi, nga këtë qerat që Njerëz dukën qenë qe ti besojnë, po hang gasi, 3 vjet i kaloi duke e kërkuar dhe më në fund e gjeti. Është shumë i lumtur tani që ka nxjerr dhe ka publikuar uh, fotografinë fytyrës duket shumë e çuditshme ajo fytyra. Ti e e viden sigurisht e është murosur një njerëj. Mund të jetë murosur një njerëj. Wow. Një njëri gigant prej guri në një epokë të kaluar. Wow. Nga dashuria e tyre lindi Fityra në shkëmbë. Fityra në shkëmbë. Na kalur datën. Të të premte. Në klab të vërë. Në kohën jashtë. E vërë këshumë. Në isë. Kemi kalur datën. I kemi lakur datën. A kemi njën fitu e së prena në gramën ojta? Jo. Ka rezultuar e vështirë, blendje. Kemi përgjigje të lojtë jashtokësarë. Jo, jashtokësarë më shokë. Këj keni kënë më shokë. ës Jam rostë sherta. Ta një pëndimoj, dherë dhe ki jashtë, jenë okej. Okay. Okay. Po si vazhdonë bas jashtë, jo toksor. Kuptahet. Jam rostë sherta. sherta. Kujdes. 069 27 222, 22, dërgonë i mesajtë uaja. Jam rostë sherta. Nuk është e vështirë. 069-17-222 069-17-222 Gjemi edhe zërin, zërin e për gjumur që altini ka, ka përgjana dhe përso Shohim, le, leta, leta të gjojmë, kujtes Ka përqyrej që artistin ta duan njerëzit Jo në përmjet imazhë Po në përmjet këngës, muzikës, melodisë Artistin të duan njerëzit oh. jo në përmjet imazhjit, por në përmjet këngës, muzikës, melodis. E vështirë. Mënë mm -hmm. të gjëjmë mm. edhe njëherë të lutëm? Pa tjetër. Pa tjetër. Edhe tre herëjit. Edhe tre herë të tjera <laughs> kejit. Pa të ndërrit. Skema paslaj. Ka përqyri që artistin të duan njerëzit jo në përmjet imazhjit, por në përmjet këngës, muzikës, melodis. Okej. Okay. 0619 207 222 0619 207 222 0619 207 222 Këtë e mbas pak me më shumë në klubin e mqesit Në kërën e veriut me që ishim të këmali dhe shkëm bingë Njerëzit në gjithën dhejë majtë malit Për të bërë drogë Qëfar? Në majtë malit Në kërën e veriut Në kërën e veriut Në kërën e veriut Made the greatest escape took my heart and run The snow is turning no a no burning bridge is down Phoenix to the bottom flames Cuz boy I'm all proud out over you to Se këni ardur në krybin e mqesit, mi shtashur përshëndesim që të gjithve Jure më i ditë fantastike, ora është ta një 8.21 minuta E mqesit, gjesi është dit e martë Por, por... has pak tërës mm. kurnisë më klubin e mqesit është për të përtet Ollëta kemi fitu esë për dëmë? Për shfar? Për anagramën, për shumë Për anagramën e zëmë E zëmë se? Ja është martë e sorë Bravo Ja është martë e sorë E saktë Më ka thënë ingridje para dhe fiton orën nga primi moqës. 7, 2, 1, baron nëmri. O, është e përset? Oke, faliminderit, ja është martesor, mi shtashur, jam rostë sherta, ishte? Ja, jam rostë sherta, pa, ja është martesor. S'të shkon të këllaj mund, ja? Jo, e, për tani, ne donim që të të bërim pak të vështir, mos ta... Se së shështë e kështu, talë është vetëm të lehtë. Apo jo? Ja? Ka sigurin shpajtë. Ej, hey, e um, për Koren e Veriut e kisha fjalën. Po. Në Koren e Veriut para 2 vjetësh, siç raportonde atko The Guardian, nuk ekziston fare, thoshin ata, tregtia ilegale e drogës. Ëh. Mm -hmm. Megjithatë tani po shihet që Kushtu në fakt ekziston, po. Po, po. Përveçse që ka një si që thonë vetë ata, mm -hmm. një një drog që kuron kancerin. Problemin kanë me thandaminat. Që janë bërë shumë të ralla në tregë Përshka kësa e qeveria është duke I ngushtuar gjithmonë më shumë rrugët mm. E kalimin të drogës në Përdogana A shumë është ngushtuar kjo Sa që po tregojmë se si Njerëzit shkokan në një malë Në një qytet të lartë malorë që që qëhet Hyesan Hyesani është si qytet ku Prodohat kjo drogë mm. Dhe disa njerës bëjnë Rëth 500 kilometra rug. Wow. Vajte ardha në këmbë, në këmbë, në këmbë. Në këmbë, vetëm për të shkuar në Hyesan, ja çat bën në. Po bën. Adiksioni, varësia. Mhm. Mm Shkojnë në Hyesan për të marr metanfetamina, për të bërë metanfetaminë dhe për të u kthyer. Sëri është pas ane shikë, 500 kilometra në këmbë. Mirë, pse në këmbë? Nuk ka rrugë ku të kalojë makina apo? Mesatut, nuk e di, është e vështirë se ose biçikleta, ndoshta i kontrollon qeveria, po, ajo është malore. malore. Është, është në Përmalje, në për në për këto gjërat. Në Përshtigje. Thonë që njëra nga problemet e, e mëdha në Korenë e Veriut është pikërisht shëndetësia, shëndetësia mm -hmm. fala se Korenë e Veriut. Aq keq është situata në shëndetitun ata, saqë shumë njerëz për të kuruar, mm -hmm. e për të duruar dhimbjet, e tjere, tjere, tjere, drejtojnë të ekme thamfetaminat, opjumi, dhe drogrët tjera ilegale, sepse nuk u vjen rrava asë njëherë në përspitale për të kuruar ato qëra që mund kënë probleme në trupin e tjera. Dhe normal e që dhimbjet nuk duro, po, no? Êshtë një burë për shumë mund që nflet për gazeten, mm -hmm. për The Guardian, edhe të regonë nëse a i kishte probleme me një infekcion në t të Ehm uh -huh. uh, dhe dhimbjet ishin ai shtforta thoshai, saqë un nuk gjej asht derman. Në spital në për këto gjërat nuk çaj, dot, se mjekësia është për tok, kështu që, që fillova opiumin. Mhm. Uh -huh. Fillova opiumin për të duruar dhimbjet dhe tani jam aq i varur nga opiumin, saqë nuk e duroj dot veten kur nuk jam ëh nuk, uh, nuk jam i droguar. Hmm. Nuk duroj dot mendimet e qarta. Dua që të jem gjithmonë në në gjendjen turbul. e turbull. E turbull të opiumit atëj. Dhe fillova prej tëm thit donë e thonë që janë me dhjetra mijëra njerëz që për shkak të mungesave të ilaçeve të medikamenteve në sistemin shëndetësor atje drejtohen në natyria. droga ilegale dhe pastaj ngelin pre versive etj etj mm -hmm. që krijohen. Kështu që, që shkojnë deri në majt malit Korano veriorit. Në këmb. Por kjo ka dhëgjë të mirë kjo ngjita në majt malit se një mm. pjesë aty janë edhe smur, kështu që, që do ketë edhe firë rrugës. Ata që e përballojnë do jenë Ta. më të fortë. Edhe e dhe e e dhe a dhe meritojmë, dhe meritojnë ata. Në fillim ka fjera edhe zbridhje. Mbas e për dreu, e për viç është zbresh nga mali. Që në zbridhje 250 km do të duket më i kështu. Është dishense, është drejt. Më i lumtur do. Nuk më, më luli. Është për balonë me kollaj. Po, ky opiumi për shemb, thonë, ha tani që skuptoj mirë. Si ai i ceni që pam. Fakin para aty. Është mm. probleme, probleme në korene korene veriut dhe gjithashtu edhe në Shqipëri, siç e pam nga nga mirë. Mjeku Thonas për shembull, për këtë është kritikuar mjeku Zixni Sulaj në Facebook. Që thoshte që um, Ky ka ve mbi emrin tim. E di pra. Okay. Një vit ose mbanashashi dhe pastaj vitin e dytë fillon direkt me gjithë jetën. Shumë gabim. Shumë gabim zoti Sulaj. Zoti Sulaj. <laughs> po, oh, nice, okay. Um, ata po thon, po thon që kjo është si edhe mënyra tolojë uh, lajmësh bën si lloj propagandë kur uh, gjithmonë korrelon ke Lazarand për shkakun ke një ngjarje në Lazarand ose një gjë tjetër edhe pasaqjen gjithmonë një, një kështu që bëj edhe atë një antidot kontekstin e <laughs> po mirë atëh çunat e gosa duam t'ju tregojmë për paketimet e reja të Pepsi të cilat janë të shkëlqyera dhe bujare duhet thënë të gjitha paketimet e reja të Pepsi Dit dhe Seven Up kanë nga kanë nga uh, 250, 250. ml uh, falas shtes, që është falas Që sjë bëhen më të mëdha ja shishet e Pepsi-t. Shisha më e vogël tani është 1.25, mm -hmm, ajo është, është, është për të konsumuar po, individuale, që sjë mund të pini më shumë Pepsi për shefin tuaj, nëse jeni në çift, qofse ke zënë të dashur. Ah, uh, 1.75 litra. Po, bashme të dashur. Mund ta konfirmoni bashat. I vi më pak se sa kur je tek, por është gjithsesi. Ose mund të marrësh dy? Mund të marr, po mund të marrësh dy. Edhe ose mund të marrësh më të eturit. Po mund të marrësh atë që është 2.25. Marr atë që është 2.25 litra, pra keni 1.25, 1.75 dhe paketimin tjetër 2.25 litra nga Pepsi i vi 7 Up. Pepsi jetot çdo moment. Ora është tani 8:27 minuta, ju jeni me klubin e mëmjesit, valvlet e Club FM. Alta. Pa. Në një fitues për dën, në një gjë apo hiç. Jo, jo. Okej. Okay. Së zërin në një kushu apo hiç për këtë zërin. Hiç e zërin. E ishte zërin. E dëgjojmë pas pak edhe një herë. Kthehemi pas pak tanishth uh, Fibi Kindler The Fade Out Line Gadal. Producer, right it's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more didly than slow golden rain. Life was full and fruitful and good to take a real bite. The juice pouring well over your skin still alive. The shadow it grows and takes the death away. We've been broken down pieces to this priceless belly. The shallow waters grow, the shallow waters grow, the faint and the fade-out line The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go into the fade-out line Do we build all those bridges to watch them thin down to dust Or blow them voluntarily out of constant trust The clock is ticking its last couple of talks And there won't be a party with the weather in frost The shallow waters, the shallow waters, the faint until we go into the pit of no return. The shallow waters, the shallow waters, the faint until we go into the pit of no return. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down. We're hanging on to sweet nothing's left behind Deep headed down We're all going down Down deeper down Yeah We are all plunging straight towards our own Without naught to sin, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade-out line. The shallow earth grows, the shallow earth grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallow earth grows, the shallow earth grows, the fainter we go fade out love the shadow grows the shadow grows the phantom we go into the fade out love the shadow grows the shadow E të të çastin me kartën Fibank. 0% interes, 0% komision për të gjithë vitin. 4% ulje për çdo rezervim hoteli. Fibank, cilësia vjen në para. Dhe tani? Ai, ai, ai. A, e dini se? Dini se. Dhe tani? Ai, dini se. Me yeri në klubin e mëjtes. Pemrat në përgjithsi, kur vendosin për ato të shka do të veshin, priren të zjedin gjyrat të cilat i shfaqin ato sa më elegante, plotësharnë dhe stil një kosisht. Por shfaq të regojnë gjyrat për ne? Ezeza, konservative, por seksi. Ezeza nuk del asin her nga moda. Kur vishnit të zezën, një shfaqin i shumë më elegante dhe fine, duke rritur në djeshtën vetëbestimin tuaj. Gjithashtu është fare lete kombinueshme me gjdo stil dhe njër tjetër. Roza, tradicionale dhe charmante, sidomos roza e lehtë. Kur ju vendosni të vishni roza, ajo flet për një karakter shumë vajzëror, tuajin dhe madje kur vendosni ta kombinoni ato me të zezën, ju i shtoni këtij karakteri edhe shumë mister. E kuqe, vibrante dhe seksi. Ju pëlqen të jeni në qendër të vëmendjes. E kuqja shfaq gjithashtu anën tuaj aventureske, e cila është e pamohshme. Portokalia Guzimtare dhe trendi Portokalia të rëgonë se ju pëlqen të shëndronin ndryshë nga turma Ju shionit qdo sfit dhe keni tendenza të arrini Shdoj qëllim që i vendos një vete suaj Blue Argëtuese dhe pavarur Gjyra Blue flet për një karakter tuajnë të guzimshëm dhe shumë të pavarur Gjyra e femrave të cilë anë dihen shumë rehat me veten e tyre dhe arritje që kanë Everda Optimiste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 jeshilia nëse adhuroni ngjyrën jeshile kjo flet për një personalitet me këmbë në tok jeni realiste në maksimum dhe adhuroni bukurinë natyrare edhe pse pa confort jeni e hapur për çdo rast ku mund të përfitoni të argëtoheni this is club fm 100.4 Hello, mirëse keni ardhur në klubin e mqesit, në valet e klab FM në 100.4, edhe në ekranin e klab të vës, unë jam gjdo dit me juve nga ora 7 dhe në orën 10, këtu bashkë me jerin, me atimi, me, me orën tën, edhe me lorin, miqë ju përshëndesim dhe ju orën i dit në barë, është është dit për të mbajtur uh, një qatër hapur orën të bëhe, ka di edhe për uh, orën e dytë këtë... <clears throat> Më rokën tënde të, të motit Ndërko, Altini ka këtë zëm ishtë danshur Nuk kemi uh, një fitues ende për një. zërin E ndryshuar për ditë në sotme E të gjoj njërzë zërin Pas e shëkëm se qëfar mund kënë thënë njërzit Ka përqyre që Artistin të duan njërzit Jo në përmjet imazhë Ko në përmjet Kangës, muzikës, melodis Qëfar mm -hmm. në të nolte? Kancion Ardit Xhebreja, Alban Dudushi, Jo, ja. Redon Makashi. Jo. No. Teredoni, Teredoni më afër do të thotë. Teredoni jemi më afër. Çfarë i thënë emra toltë? Që ta dëgjojmë se si afrohemi? Ardit Xhebreja, Jo. Alban Dudushi, Jo. Jo. Dhe Redon Makashi. Po. Atëherë, i bië, <laughs> <Ja. laughs> që ky tjet e dikush që mund të ketë kënduar me Redon Makashi. Mund të jetë Pa. mund të jetë një nga moskutierët ndoshta. Oo. Oh. Na tremos kje. Mi gjeta tu Altini ka bërë një punë shumë të mirë se nuk e kuptova. Një gjizë apo jo. Njërin e dim, e themë dy ti hart. Po tani un po përdorja logjikën, ai thash më afër me rezon makarës se sa marti ma çepren. Po Në dyk logjika jote duhet të përdorësh me vete, me vete, jo me zot lart. Ua, po bash e. Me pëshpërim. Po bravo. Kur mendova se i kisha parë të gjitha. Nice. Pash edhe këtë. Një dasëm në Japoni. Dhe çfarë ka të veçantë? Çfarë ka të veçantë? Mm -hmm. Janë martuar. Asnjë gjë veçande rreth këtu. Janë martuar dy robotë. Dy robotë. Roboti Frois. Wow. wow. Dhe roboti Yukirin. Wow. Janë janë martuar me pjesmarrjen e rreth 100 dasmorë wow. miq dashur, cool. është vendosur që të martohen Yukirini dhe Frois. 2 robot japones, <gjuhi> urdo? 50 ishtin tëftuar robot. 50, për ka pasur edhe robot, për ka pasur edhe njerës, po japoneset e marrën shumë seriosisht. Dhe qo e pak, dhe wow. qo e qanë. Momentin ku e puth nusën. <gjuhi> flesin e dhe torten. Wow, super. Po, po, po, Në gjithë shka e robotike. Pasaj robotet kanë kërcrujër, kanë kënduar. E, kanë edhe rëvallë, wow. super. <gjuhi> Absolute. Një fest e vërdet një japoni. Paj që po këndon, robot ishtë? Jo, a i ishtë njeri okay. Ta e në robotë Ojo, oh, super Shumë e bogër nusje Nusë është me rrota E të shumë, shumë lehtë, shumë elegante Kurse këtë duket si Më shumë si qukru Tipë nga këto të vequen Qërë uh... zbënë dhe këta? Popra, roboti më shkullë, sa jo duket si humanoide Popra femra me me idenë ngjarit me një person real kusht e ky me kokën si bidoni kuq domethënë se ishte një sjik drujë po ti jonge nga familja e nusës ajo rrac robotike <laughs> thosha prit more thunder më vete vo jo mua më duket çuditshme puthia <laughs> <laughs> puthia ishte ishte çishë ja ja ke edhe një momentin këtu ku i uh, ku i shpallin e shpallin thonë ata burrë dhe grua tani në, në ameriku vendos gate do të martohen njësoj si në gjithë njerëzit e tjerë. Çet m'spuhta te aeroporti më. Si, puthia është shumë si lapaj, akshum, po. shonej, e çikë. Si arrin llapa e kaq shumë po. Taget çon ai atë. Ëlëmësuar më është. Ajo nuk e fra dot. Nice. Shtepjë. Peria, por prerja e tortës që ka fantastik. Këpëlqeu, ha. Mirëante. 8:41 minuta në këtë momentin në qruinën e mëngjesit dy robotët u martuan me dashur froj se ju kirin u urojmë me të vërtet jetë lumtur, sidoqë tha ajo mbas. Shumë mbas natës së parë të mbas, nabas nabas martesës, <laughs> uh, mm. Kërë pjërë të në të ta, ishte pak eftot. Në, në, në një, në Kishte turë të me zile vizë. No, nuk kërë se bëja kishin dalë, po themim, 100%. Sis, do të kishin dashur ndoshta. Në mërë se kam bërëmje tjera, për para. Pa, për para, për pa tjera, <laughs> jetë ashe gjatë. Uh. Rodni Copperbottom. Mire, do të gjemi kënë nga Stone Sour, në këto momente, në klubin e mqesit. Stone Sour, mish dashur të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të tiny me through the glass i'm looking at you through the glass don't know how much time has passed but oh god it feels like forever no one ever tells you that forever feels like home sitting all alone inside your head how do you feel that is the question god at the end you don't expect an easy answer When something like a soul that comes initialized folded up like a paper doll in a little notes you can expect a little hope some while you're out side looking in describing what you see remember what you're staring at is me cuz i'm looking at you through a glass don't know how much time is fast oh i know it's not it feels like forever no one never tells you that forever feels like come Sitting all alone inside your head How much is real? So much to question An epidemic of the mannequins Contaminating everything We thought came from the heart But never did right from the start Just listen to the noises It's all a march instead of voices Before you tell yourself It's just a different scene Memories just different from what you seen I'm looking at you through the glass Don't know how much time is best You know I know as that it feels like forever But no one never tell you for a bit as count You sitting all alone inside your head Cuz I'm looking at you through the glass Don't know how much time is best You know I know as that it feels like forever No one ever tells you the cold river feels like home just sitting alone inside your way. God, it feels like forever, but no one never tells you that phone rubber feels like cone, sitting all alone inside your head, cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed, all I know is that it feels like forever, It's time to wake up, wake up and have a laugh With Blendi and the crew On the morning show On Club FM and Club TV Hello, hello Mirsevini në klubin e mqesit Do nërëzën i të edhe 29 minuta Unë jam bletin të bashkë me jeri Në altinë në olëtën edhe lori Në gjësë me juve nga 7 të në 10 okay. Dhe tani është momenti të dregojmë Se zëri I përgjumur përsat I trashur nga altini Për të mosu njërën nga ju a zëri i Elton Dedës. Bravo. Hm, sakt. Ka pëlqyer që artistin ta duan njerëzit jo nëpërmjet imazhit, por nëpërmjet këngës, muzikës, melodisë. Wow. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Flamuri i parë 399 i mbaron numri, fiton një kurs fotografi nga Art Center Tirana. Bravo. Bravo i qoftë. Mm -hmm. Okej. Okay. Mirë. Um un dua që të nis një quiz me serim, ç'dashur. Mm. Me tematik. Një tematik sot që është njerëz në histori. Personazhe historike në do? etjer, etjer, etjer. Et të dorë etj. etj. etj. Mm. -hmm. mm -hmm. Galatiniştja, emri i këtij vrasësi, mm -hmm. atentatori, do të thosht, do të thotë, një gjë e vrazhë. Një gjë e vrajshët E rënd Po 0, 6, 7, 9, 20, 7, 12, 2, 2 Durga në mesajtë uaja Një gjë e vrajshët E rënd E parafinuar është kuptimi i emrit Të këti Vrasësi Në latinisht mm -hmm. Kujdes Njerës në histori është Tematika Tema, Pra një vrajshës nga historia Kujdes Latinishti atë gjitha gjërat Mendoj edhe këyden ku shasht. E kam i di, ju jo se dia kuptimin në latinish, por o, e përdorin dhe ne në shqip. Është mm -hmm, vërtet. Kur një gjë është e pa, e pa latuar, e pa rafinuar. Kujdes. 06920702220692070222. Ek kam kwitsin gati. Un hapa fjalorin e qjus, shipë për pop kwitsin e ditës së sotme miqdashur. Am um, kam katër për kufizime, katër fjalve që fjalori i qjus shipë i ka shumë të qarta. Un do t'ju lexoj këto për kufizime miq vetmitun studio dhe ata do të mbajnë fjalët. Për cilat? Po, këto për kufizime shërbejnë. Me çfarë fillojnë? Me n, me n, me n. Dhe tani Për cdo shqiptar patriot, rin lindas apo legalist, për shqiptarët e cdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe purat e nënave, vjenë Pop Quiz! Një mqesi, një se vini në Pop Quiz, 4 fjallë nga juar Shqipe, 4 fjallë me në, për kufizime dhe i lezoj tani, Ju dregoj për ja në përgjigjet tuaja në 0692070222 dhe i pari fiton Olta 1. 1 1 kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Faleminderit Olta. Faleminderit. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan këtu në Kryeqytet. Jeri. Këna e parë është për ty. <laughs> po. Pyetja numer 1. Pyetja numer 1. Pyetja numer 1. Shprehje e fytyrës. Fytyra. Pamja jashtme. Shkëlqim, dritë, bukurì që të bën për vete. Mhm. Mm Me n. Shpreha e fytyrës. Fytyra, pamja jashtme. Mhm. Mm Shkëlqim, dritë, bukurì që të bën për vete. Dekord. Me n. Kujdes. Pyetja mm -hmm. nr 2. Pyetja nr 2. Pyetja, pyetja nr 2. Alti na shpërty. Po, i pa të keq. I pa djallëzuar. Që nuk ka përvojë nga jeta. E kuptova. I pa të keq i padjalzuar që nuk ka përvojë nga jeta. Pyetja nr 3. Pyetja nr 3. Pyetja nr 3. Olta. Po. Gjarpër helmues me kokë të shtypur si trekëndësh, wow. me trupin të mbuluar me luspa në wow. ngjyra të ndryshme. Ëhë. Mm -hmm. Kjo është për ty. Ëhë. Mm -hmm. Gjarpër helmues. Sopa. <laughs> <Super. laughs> me kokën të shtypur si trekëndësh, me trupin të mbuluar me luspa në ngjyra të ndryshme. Është pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Diçka që ka ndodhur në të vërtetë. Një ngjarje. Mhm. Mm Diçka që ka ndodhur me të vërtetë. Dekort. Një ngjarje. Okej? Okay? Dekort. Mm -hmm. Mirë. Mm -hmm. Neve mbyllim këtu 069 2070222 është numri i telefonit për ju vëçdonin të luani me Pop Quicin. Kishim pra ëh uh, një shprehje fytyrës, një pamje jashme, një drit, një heqse, një e jashtëme, një dritë, një gjë tërëse, një pastaj në fundin e dytë i pat keq i padallzuar që nuk ka provoj nga jeta, në të tretën ngjarje elmues me kokë të shtypur në formë trekëndëshi dhe diçka që ka ndodhur me vërtetë një ngjarje. Mhm. Mm Kujdes, është e thjeshtë. Mendoj, mendoj se është e thjeshtë. Ti sianofer do vidanim për të na përtihlë deri tek Lime the Honors 9 këtu bashkë me i sitën mishdashur. For my part, I'm a uh, catacong. Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò Se non lasso cosa faccio, dimmi se rifletterò E vorrei Imparare di imitarti a far del male come sai Ma non posso, non riesco, no, no a noi perdere la mano farmi nale se do voi smetterei di piangere ai tuoi segnali e poi forse potrei finché ma non ci crederei io correre a salvar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 Vitta come noi io correre a salvarti a dirti che così non può durare correre a parlarti a consolarti niente più dolore correre a fermare il tempo insieme a lui le sue torture correrei da te ti stringere senza scappare mai più. senza scappare al punto in cui correvo sta di fermonto di perci ma non scapperò mai più io non scapperò mai correre a salvarti a dirti che così non può durare correre a parlarti a consolar ti niente più Be a preacher When your soul is down He could be your lawyer On a Witness stand But I'll never love you Like I can, can He could be a stranger You gave a second glance He could be your trophy Of a one night stand He could have your humor But I don't understand Cause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 Maybe he's a mantra Keep your mind in trust He could be the silent In this mayhem oh, But then again He'll never last be constant i love you in silence like what the fuss plan if you're on self seeking and honest then is that the seeing long three Hello, hello, mishë të keni ardhur në krybin e mqesit 90 5 minuta miqtashur nisi morën e 3 të transmitimeve këtu që do të ditë me juve nga 7.10 në valet e Klab FM në 100.4 edhe në ekranin e Klab TV-s doa që ti apë momentin e saj oltës për fituazit e delim tani shumë në Klab FM në 100.4 Po, le të bëjmë përgjigjet e popkuitjet edhe do dal një fituaz në fundë Ok, po këto okay, nuk do t'i ashtu? Ok, mi kuitjen oltës Por për, për uh, atë zotin uh, zotinuat Zotin e rëndë të vrazhëzht Asasinion Brutus Brutus pra Brutus Brutus Brutim pra Aleksi fiton dy bileta për nasin e pleç Eveti Brutus Anis teksto, ende ti brut. Papa. Mirë do bëjmë një tjetër pyetje nga personazhe historike në një moment, por meqë Jeri, ë, uh, më fal, Olta insiston që ne e bëjmë përgjithë të pop quiz-it, atëherë, njërin mbas tjetrës pyetjen e parë e kanë për ty. Njeri është shpreha e fytyrës, fytyra, pamja e jashtme, shkëlqimi, drita, bukuria që të bën për vete. Nur. Nur fillon me N. Të gjitha përgjithë të sakta nisin me N. Pietë e dytdesh për Altinin, i pa të keq, i pa djallëzuar, që nuk ka përvojë nga jeta. Naiv. Naiv, është sakt, një naiv. Pyetja nr. 3 për Oltën është pa. një gjarbër helmues me kokë të shtypur si trekëndësh. Në park. Një në park, një në park. Pa, Bravo. Dhe pyetja nr. 4 edhe njëherë për Ty Jeri, diçka që kanë ndodhur, me vërtet një ngjarje. Një ndodhi. Një ndodhi. Është sakt. Bravo. Ata kush është fitues? Fituesi është Aleksandri 357 i baro numri fiton mm -hmm. kontrollin e plotë nga Spitali Amerikan. Okay, Bravo. Okej, mirë. Faleminderit uh, Olta. Po po. Çë e bërë? Letë bëjmë një tjetër pyët, jem një qdashur, tëra tëra tëtanë. <tër> Atere, në vitin, në vitin, një mi e nënëshqinte njëzët e dy, Charles Granville dhe Charles Graving uh, Bruce udhëhoshi përpjekjen e dytë për të ngjitur këtë mal duke arritur në lartësinë 8.3 kilometra. Pra bërcilin mal, më bër fjal. Në vitin 1922 Charles Granville Bruce mm -hmm. udhëhoshi ekspeditën e dytë Në përpjekje për të ngjitur këtë mali, ve arritën në lartësinë 8000 metra, 8300. Uh -huh. 8.3 kilometra. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Sa e kemi ne? 2700 pa. Në po, 2000 është. Korabi, e. Në 2700, tani, po. Eksakt, nuk e mbaj. Jo, në, asun, thik por... po për... <laughs> duan tim, pak lartësinë korabit. Se sa është? Do duhet ta dinim? Mirë do ishte. Mirë do ishte. Eksaktom, them. Por mund ta gjejm. Tashhi, ky është problemi. Prandaj se them se mund ta gjejm. Por është 2764. Okej. 2000 dhe 2664. 2764, korabi më i madh në Shqipëri. Po flasim për Charles Granville Bruce. That's me a 300 metra. Dakor. Shumë, shumë shumë e lart. Temen. Po. Mm -hmm. Cili, Cili është Mali? Cili është Mali Moreshok? Ehm, <sighs> uh, kaj për momentin. Shojmë uh, se ç'ngjet më pas në klubin e miqësisë. Kemi disa gjëra. Yeri ka një berber për shembull. Mm, është shumë interesant. Jeton në bën... Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ka emrin Roberto Perez dhe uh, emri në art i ka ro, Rob origjinali. Sepse është një berber me shumë fam, topakt në Amerik, përveç se pret flokët e çunave dhe gocave, sepse i bën për të dyja, bën edhe piktura në kokën e tyre. Me, domethënë, përdor flokët e shkurtër si si një telaj në kokën. Pasi, po. Pasi i ruan flokët, atëre krijon një telajon në zonza dhe më pas i ngjyros në bazë të preferencave që kanë njerëzit. Mund të bëj çfarë? Ë, në këtë rast ai ka dashur se të imitoj çantën e shpinës. <coughs> në Por, jo vetëm, sepse dikush teter ka përferuar Johnny Depp, përshëmbull, dhe a i e ka ruajtur kokën duke kryuar imagina po portretin e Johnny, mm. jo duke i pikturuar në këtë rast, pra përveç se mund të hedhin gjyra në bi kokën e tyre, mund të bëj edhe prerin e flokve në bastë të pikturës që ti dëshiron. Dhe është vërtet, vërtet, shumë interesantë. Shumë interesantë është, për po, ku do veshë madhe kokë pas taj? Jo sa e pikturon, si... pikturon kokën thënë në, mirë, e di po. Dikush ka bërë dhe Steve Jobs, për shembull. Përveç se ka ruajtur flokët dhe është bërë komplek kokë ai. Ai mëse për një intervistë punën në Apple, për shembull, po. dhe Steve Jobs na vjen. Ky do bënte një për përshtypje shumë të mirë. Imagjinoj. <laughs> Para e vështirë për të kuptuar se çfarë do dhe... të, neyse, tash. Secili nga këta, se, shi... se këta artistët janë janë çuditshëm, mm më -hmm. thua. Kan Ky ka gjetur formën e tij. Përveç se është berber, e ka ndërthurur punën e tij, profesionin edhe me artin. Bravo qoftë. Këtë e në basma këtë këtë e nëmqesit, Walk of the Earth këndojnë Rule the World në këto momente, në Klab FM në 100.4, mishdashur në një përshëndesim dhe jërëm i ditë fantastike. Unë jam blendin këtë u bashkë me jeri, Mjës? me Altinin, Hello. me Alten dhe me Lorin. say i'm three tetu me bin u lan këto momente në klubin MGSit, në valet e mëqjesit, vallet e Klave Fem në 100.4 edhe në ekranin e Klap TV-s uni jam bashkë me Jerin. Mirëmëngjes, djini Noltene me Lauren, çdo mëngjes me ylli nga ora 7 deri në orën 10 në këtë vallet e këtë ekran, këtu në Klave Fem në 100.4 dhe në ekranin e Klap TV-s. Tamë yri mbanuaj një kuriozitet se kjo është pra është është, është në librin Guinness apo si është puna e këtij djalit me a, me Timon nga Dibra. Jo, nuk është në Librin Guinness me stadiumun, por ka habitur gjithë njerëzit, bëhet fjalë për një fëmijë 6 vjeçar në qytetin e Dibrës, më sa mora më shumë, i cili është duke ngar një makinë, ndonëse është një makinë Bentley, pakon kështu thuhet. Ëh uh, dhe kanë mbështypen babai i këtij fëmije 6 vjeçar i ka lejuar atij që të bëret me makinë. Gjeni, Gjeni Shikofi bën një video dhe e ka hedhur këtë video në internet. Ua, çfarë vdon më. Po është një pra, Bentley. Apo. Po ja është një Bentley. Bravo i qof. Shë si e makinës Por shë ka habitur shumë shumë njerës që e kam partë Kjo është në Diber? Në Diber, pa Shë kuptohet shumë Ndërka po të gjënë të radio Në reglë shumë një Po e shë jam O mi dablë Po shqipë është duke përgjurë Shqipë është duke përgjurë Shqipë është gjështë gjë që qarë Shqipë është gjështë gjështë gjështë gjështë gjështë gjështë gjështë gjësht Kësi duhet të. Sa... Këto dalin tek gjeniumi i vogël ose tek ndonjë kaq konfuzë. Kësi duhet të kanë ndenjur të kohën në, në prerën e babit, pra jam këtu edhe për ballaren që bën më para të timoni edhe ajo. Shosim shos si mbant timonin, rruga me kthesa e mbant timonin shkëshyshëm një fëmijë që jep jep makinës kaq mirë duhet. Edhe i, I palitur, pa po sikosh s'ka as nevojë për rrip. Siç mund diku është i palitur fare kështu. Duhet pa isur patent hy djalë. Simpatuar domethënë. Një farë mënyrë, shikoja? Me një dorë, shikoja, me një dorë Me një dorë, përse përsh me një dorë Ja, me dy duarë, përsh me dy duarë Si duarë shti? Me sa duket këthesën e mërë vetë me një dorë Përsta i vendosën okay, duja Shumë mirë, bravo i qoftë <laughs> uh, Ja, fra, shafëmijët e sotëm Gjushë i këti, apo i imi E shumë të me gomarë Ta këtë i të rinë, qënë gjashë vjeshtë me bëndi Këna qëtë Mm. gjithçka nuk eh, që do ta ndodhin neve imagjino se vjehesh dobësh të ulta para se të ngasësh një bandli e ndoshta edhe kur po e po vjen një moshë që tash s'dua të bëj kështu si seksist po jo jo mos e vrit më tani sa më talejoj. shumë rritesh në moshë aq më e vështirë bëhet bandli po po e kuptoj <laughs> mbas i moshë të saktuar duhet ta kisha arritur në fakt në 20 vjeçare kështu kur është kur është në pikun e vet ku piku ka arritur bandi nga dorë Ej, në isë. Oke, okay, a kemi një fitues për uh, Malin uh, Everest? Po, kemi. Orë ti që të rëshqiti një bendli për durësh. Gjesiana, fiton 2 bileta Gjestiana. për në sënë e preks. Bravo, Bravo Gjesiana. 5-1-5-in Pes baronë mërë. Mm, Shkëllqyre shumë. Kur me ndonë se i geti gjuar gjithë emrat, digjonë pasaj për Gjesianën. Gjesianë. Emeri Booker. Eshtë, Emeri. I veçantë. I veçantë. Mm. Oke, okay, mirë. Uh, Letë për një tjetër përj Ky është Perandori francez mm -hmm. i cili kaloi pushime të gjata në ishullin e St. Helenës. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Perandori francez që kaloi pushime të gjata në ishullin e St. Helenës. Shumë të mirë. Kujdes, është vërtet e keq shumë. 069 20 7222 pyetjet janë nga njerëz në histori. Mirëdashur. Në krybin e mëgjësit, në Krap FM Edhe në ekranin e Krap Të Vës mm -hmm. Në gjithashtu Programi Ojti, um, në atërko pak Sve dhe jetë moti Për uh, ditën Se janë njerëzit që Sapo s'gjohen të një që se ka një den Ata që i kemi ziline Të fundit fare për të s'gjuar Vetën për ato që nuk e japë motin Lëtësohen në shtata të gjithë Ajde, ajde Et's me Martin. Edhe pak. Et's me Martin. Okej, okay, u hap 19 gradësh në këtë moment, siç ju kam thënë pra deri në 10 do kemi pak shi. Mhm. Mm Nuk ka ndryshuar asnjë gjë. Një furtunë e madhe nga ora 3 mbasdites. Wow. Ai oh, wow. shikon një që kemi ndryshuar në orën 3 mbasdites. Po, po. Wow. Moi. Por dro. <laughs> Ta vësti? Nuk tallëm, shi do ket. Një furtunë e madhe ka qenë uh, dje Nikol Scherzinger. Niko Scherzinger është në në, në Ishujt Grek. Në, në. Grek, në po Mikonos, më duket. Më duket Ishe se. Po, pra, në Mikonos ishte. Po sikosh fotot. Ka pasur një nat të bukur ka dal me shoqet, me ca bionde. Bravo. Ne pasaj çmenduria, siç tregojnë tek Daily Mail, mm. ka arritur kulmin ku ajo fillon hipën mbi një tavolinë kishin tjera dhe mbathjet e tjera dhe tjera dhe tjera dhe tjera Nikol Sherzinger. Kishin dal. I kishin dal pra, kishin dal. M'fal. Aksidentalisht. Derisa dikush e ka marrë një një futbollist e ka marrë në krah dhe e ka çuar në dhomë, nga sa duket tepër e dehur për, për për ka kaluar mirë. Një futbollist e mm. ka çuar në dhomë. Po, kështu thon, po, një futbollist. Tha po, më duket se bëi fjal për një dolistanot, si po s'më kujtohet emrin. Jo, jo. Ëh? Tanot, gatanot? Po. Me shqiptarë yeah, Po shikram me këto shabkat, shabkat e barda shumë të bugra Po ndoshta, këti unë, ndoshta e një futbolist shqiptarë Ashtu no, do të dolim nejë që tishte Po në fakt, në fakt, ne jemi shumë <laughs> Ne jemi të kudoj gjendur në fakt Ne shqiptarët ah, e Ne shqiptarët Ne shqiptarët <laughs> ah, Nejse <shqiptarët>. hmm. <laughs> Me pajtim kasami, mos me dhe boj Me oh, no, oh, pajtim oh, kasami, po, po, po, po Kysh kasami, shumë Kysh pajtim kasami, po Kysh pajtim kasami, po Çka bëra, ka bërë atë shqopën një herë. Pam. Në Greqi, kur mm. bëri, kur bëri shqopën në gjoks, po, oh, ke drejt. Okej. Okay. Shikoni? Është shikant. Çuni on. E kanë <laughs> gëp pesh Nikolin. Pajtim ka Sami. Hajde, hajde. Ne kujtojmë momentin. Tutaj po po po po po, dashuria i ri i Nikolin sot, Nikola mm -hmm. dhe Pajtim i thot, vetëm sapo janë takuar, por djaloshi bukuron sot. E uh, ka marr zemër. Duket se i mori gjërat në kontroll. Targa mori përdore, ngrihi e çën. Po, hajde me këtu ti tha. Dializot. Si, si, <tiv> si. Direktë. Nikol Scherzinger morti. Jo ja do si do. Kjo ka qenë 1.5a, pra ç 1.5a, kjo ishte 4-5a dhe po si ka dol. Sa ato ishte. Po, wow. Njëse 36 vjeçare. Nikol Scherzinger, pa i tim kasami. Me fat djali. Me fat djali, i ka bër i ka bër te Shiponjen. Siqen kur bëri Nikola në një çka, keni për parë juve. A ti do të knashim. Do na nderoj fare. Po, shqiptarin. Nusja jon. Ta bëjmë nuse. Nusenga. Si është kenga? Ki pushing all my buttons babe. Saying what you gonna do to me by you do nothing. Hey, um, i kem. Ishkojmë. Një frazë për ata që duan të të ngatrojnë feministet. Nëse keni një feministe në edon tuaj, Feminizet gjithmonë janë, e ke parasysh. Tipa me cilët mund të debatosh këndshëm, mendojun, edhe sfid këso, por po ti thua një feministe për shkakun, unë të ndaloj të më bësh gjellën. Mendova se si mund të reagoj ajo. Të, nd të ndaloj. Ka, të më bësh si. <laughs> të më bësh gjellën. <laughs> Themi mbas pak, kemi me Santiago Vianna, Nicola, Paitini. Ashton, you were more treated like a shoulder. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt. What you want me to do? I'm telling you to loosen up my buttons, baby. But you keep running. Say what you gon' do to me. But I ain't seen up. I'm telling you to loosen up my buttons, baby. But you keep running. Say what you gon' do to me. So I put it K Now roll with the big dog all six of y'all on me now tell me how you feel baby doll Ashley Nicole call me Jessica Kimberly Melody you telling me Ka të ty! Ja ku nusë edhe Nikolë Shertzinger të në qëndi një më mirë Si kom kam përshypin unë? Ja Vlen, apo jo? Ja. Kemi mar nusë e të mirë A? E, pff, si shtha Jeri, Panterë është Panterë? Panterë A, E Jeri? Panterë e përdet Panterë e përdet Kësaj Olta nuk i ka ikurkur një bend lë përshallesh? E... e të të qo, një... Ka, ka ditur këpës gjendit e veda një, jo të duhet të them që? Jo jo, normal, ja këtu është ndryshimi mm subora don tusi atit nga sa duket jo po nga sa duket as pajtimit më shtojë është është edhe ai indian çka ka ka një mundësi atje ka një mundësi për të mirë hey ky është perandori që ka bër pushimet në shën helena bonaparte uh uh kush e ka gjetur është fiorelo fiton dy bileta për në sinoplex dëgjon vi fiorelo fiorela 2 5 5 imbarohet si tham për emrat si e kishim me gocën çfarë me cesiana cesiana cesiana fiorelo Ja, ndihujo. Mirë. Le të bëjmë një pyetje tjetër me dashur nga personazhet e historisë. Yes, dakor. Mm, mm, mm, mm. Krijedukesha Maria Teresa ishte njëra nga sundueset ose sundimtarët më fine të lindur në këtë familje austriake. Mhm. Mm 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. Krye dukesha Maria Teresa ishte njëra nga sundimtarët më të përsosura të kësaj familjeje austriake. Mhm. Mm Dakor. Maria Teresa e familjes austriake. Pa, po, a austriaga. Va. Po, pra. E ke mbushur Radio ngati? Po, patërd. Okej, po. shumë mirë. Është koha më i okay, dashur për të bërë Sharadion këtu në, në klubin e mëqjesit. Vajzat kanë ndënuar një fjalë, Altini dhe unë do të mundohemi t'ua zbulojmë secila është kjo fjalë. Tani ju mund të merrni pjesë në lojë në 069 20 70 222. Le ta bëjmë për dy biletë për në sinema Plex, si thonin. Okay. Dy biletë për në sinema Plex luajm Shradio. Shradio. Loja që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Atëre. Mm. Gota, atënd të luhem. Uh, Bëj ti derët. Jepi. Vajza hahet? Jo. Ja. Jo. Ja. A pihet? Jo. Ja. Ës ja. sen. Jo. Ja. Është ja. koncept. Jo. Ja. Jo. Është një tipar i njerëzit. Jo. Ja. Një kafsh. Jo. Ja. Një krijesë dobi natyrore. Jo. Jo. Jo. Një planet. Jo. Ja. Jo. Ja. Është ja. pjesë e tokës i eria apo. Për të a... thënë, dobi planet i tokë jeton a. në ujë. Jo. Ja. Gjindet në ujë. Po nuk, ja. nuk është i gjë gjallë. Është prekshme. Është Është një vegl pune. Jo ja, prekshme, nuk mund të. Jo, orendi. Jo, ja. po pra është koncept i veç. Jo pra është një makineri jo një ndërtesë një ndërtesë e më afër ndërtesa e më afër ka një emër një funksion po, ndërtesë me një funksion jo ndërtesë jo ndërtesë jo ndërtesë mm. jo ndërtesë jo një një është një vend një si një krye ministri për shembull jo po, jo tamam është një vend është një vend është në Shqipëri jo ka çfarë duhet Ka shumë dite. Vend i shenjtë. Piet kafe? Ja, jo, jo, ja. jo, nuk piet kafe. Te çja. Po. Jo. <laughs> në pjesë të këtij edhe mund të ketë vend ku servirohet kafe. Në pjesë të këtij vendi. Është vend pushimesh i ri? Domthonë. Jo, nuk është pushim. Mund të ska është për ditë në një vend të tillë. Një sallë artistike. Ne kemi në Tiranë. Patjetër. Jo shumë se një. Është i hapur? Pa, si po, si vend. Po. Fillon me sh. Jo. Kthehet me l. Jo, çfarë sh e dhe l? Liceni. <laughs> ja. Një shesh mm -mm. Duhet një shesh për të pasër një të tjell Filon me P Filon me A Jo, asë me P, asë me A Sfer. Amfiteatr Jo, ja, ja. po nuk, nuk ka të bëj me gjyrat artistike apo... Filon me P është një ja. ndyrë do më thënë Filon po me G Po jo i ndyrë, është do më zdorë uh, shënë Një bro pa e zes Disaj thon me P e ne disa i thon ndryshe disa i thon me pa disa i thon ndryshe ne pra parku ne fillo me dy gjerma te ndryshme jo jo mos u ngatroni me pa sapo na u bën 72 gjerma do qe ushqeve ne identifikosh alfabetin jo ja kot farte ke ke shumë gabim se nuk i ke përmendur mund të bën me këtë ë nuk i ke përmendur është ka në qytet pra aty është një vend i mirë s s s jo nuk është një dyre njerëj jo është një vend i shthurur tani mund të ke aroma jo të mira Po, por nuk do të thotë që është një vend i yndyrë, domosdosh. Jo, ama jo të mira, puseta. Um. Po, po. <laughs> jo, oltin jo. Një sekondë, një sekondë. Njerëzit shkojnë atje. Po, po shkojnë, mund të shkosh më shumë se një herë në shkojn, ditë. Shkojnë për çejf. Jo, është është domosdosh. Një B, një B. Jo. Ja. Një ban, një T. Ështe nevojshëm të shkojmë ja, nevojsh, atje. Me të thyera. Tu, tu, ja. no. Tualet, jo. Jo do mos dëshmërisht lidhet me aromat e këshia Mund o, të këtë zona në këtë, në këtë vend të, Mund të këtë aroma për disa njerës të, të, të, të, të, të, të pakën Nuk është të fin, jo po është <laughs> një vend që sa shkojnë shpesh Sa nuk shkojnë fare Se mund të, të apolitikus tjetër në familje këtë gjë Në barët Eshte, mund të gjesh dosen... gjyra për të ngron Mund për të, të gjesh gjyra për të vesh oh, Gjyra për të ndryshme Ka industrial, ka elektrik Pa, pa, pa Ka veçan për të që Pa, pa, pa Ma në fund Ma në fund Po ju e bëni një gjë ku mund vinë era po po, të qëndija, e ke parasysh. Po nuk të ket. Po merr na shkojmë vendin vetëm në një Po tani se ju shkon mendja vetëm aty, për më fal, ë, është problemi juaj. Do të na lana, më ças menduam ne, e ke parasysh këtë. M'fal, është zonë e Avnirustemit që ka një herë të mmersh me bletë. Kështu që çendran. Shikoj, deri. Ati kushtet diathi. Apo, po deri e... tash edhe ajo vjen. Por se më është vetëm një zonë. Jo, jo, vjen vjen lagja, është një, Øshtë një atjë, <gajtë> është një banor atje. Është një banor. Qi shkarkohet. Ka qenë deri në 6 që na që vuan. Ne kemi vënë. Lagjet, ëh. Ka një kshu ai. Del ai dritare edhe po tashi. Nice. Faleminderit gjocat. Faleminderit ju. Ne jemi duke i cek. Jo, jo. Sa fiksim çka kanë thonë që ne mërzitemi shumë. Ne jemi shumë jemi shumë pro. Ah, uh, gjajë u bë. Mhm. Mm Faleminderit pra. Kemi fjalë, <laughs> nuk kemi fjalë për ty, për ty shumë. Unë argëtohem vetëm, por ishte Unë argëtohem gjithmonë me këto lojë pak. Të. Ishte gjithë shumë e bukur. Okej. Okay. Mirë. Ehm, um, do të pyesi Molden se si i pëlqen asaj. A mund ta a mund ta fillojmë no, me ja. siglën? Ka ndonjë shans ta fillojmë me siglën e mbar apo se kemi ato siglën e jo, që ka qenë? Duhet ta djem atë. Duhet, eh, okay. duhet po. Ja, vim pak ku Altinit. Okej, okay, dakor. Mi. Gni. Gjendja, Jamzo tani me pas kangës. Pa, si, si, Okej, okay, pas. Do të haj çokoladë. Atëra Olta Boganti, shpresoj të ke Rex, se që do ta hash tani në. Unë <gjithi> kam qendajmë Rexin to kopë. Po ja, pikërisht për këtë. Kujdesemi nën që di ti t'i jesh sa më ushqyer Olta. Faleminderit. Kthehemi mbas pak me zhanshur në klubin e mëmësit, do t'ju tregojmë ndaj historinë e një njeriu të pastre, i <gjithi> cili, i cili ju bën një ofertë për 5000 dollarësh në këmbim të diçkaje, dhe ai nuk nuk pranoi. Nuk pranoi go behind oh you, you, you want to watch you, you, you want to want you got to watch you want to oh, want you got to watch you want to want go on it go on it i can do tonight again oh, oh, oh, oh, we can do tonight again oh, oh, oh, we can do tonight oh some people might call you crazy what you want, do what you want, do what you want, do what you want.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 Tonight again Hello hello hello hello Good evening juaj të mirë dashuri ju përshëndesim të gjithëve ju urojim ditë fantastike unë jam Blendi do bashkënjëri natën edhe Lorin çdo mëngjes me juve nga 7-a në 10 në vallet e Club Fem në 104 edhe në ekranin e Club TVs atyre Mhm mm ojta po Altin jemi gati për si pëlqen Oltz Jemi gati, po pa <gjim> <gjim> dhe, dhe, se, se, se <gjim> të gjingë Fëtëm një këngë pra që të da, harrojmë Se shë bërë janë dheja Uvë tua, uvë tua Po të japim një shansë tjetër, alëtin Letë bëjmë këtimin e shër radios Dhe ndërkot i mund da, bash bash. Okay, të gjeshë atë, vash-a vash Oke, për shër radion tonë, alëta, kemi një fitues? Shër radion ishte fjalla treg Dhe ka gjedur Linda fiton djë bileta Bravo, bravo Tregu me erë të, të, të keqe <gjim> <gjim> <gjim> <gjim> <gjim> <gjim> Tek amniros temi, thot Alda, uh, je ri, m'fali. Ka po ka një zonë aty, duhet ta pranojmë këtë pjesë. Do të falomane. Po e di që vjen, aty e vjen, pra? vjen po vjen era tregut, aty vjen era djathëshëllira, peshku, edhe një trekazam me vlera aty afër. Është një ofër, e pra, çelpsia e vërtetë është. Jam dakord. Jam dakord. Nuk është nere keqe. Jo, fara, fara. Është Është vetëm të ishit në. Unë kërkoj ndjesë atëherë. Miseri është, miseri. Pasari i ri. Po kapash ti ta planene për të bërë ai pazarin i pazari do bëj do bëjmë lule i i po pa, i kam ashtu i ka mbet ashtu që ngjetur si nuk u bën në njëri vietër e nuk bëhet kurrë asta kemi sim Parisna nuk e ndrojmë këtë gjëra Pont Neuf në Paris në ura e re po po thua ka ura e re as ura më e vjetër mbi sen uh uh po e kanë imi në ura e re është ura më mm -hmm. po e vjetër nga të gjitha të tjera janë ndërtuar më parë e mirë ban apo e lëntë degradoj fare ora e re tash po them po, e mirë ban apo e lëntë po, lën degradoj Atëherë do ta gjeni fjalën tonë në radio. Okej. Okay. Sigurisht. Njepini goca. Is er send? Jo. Ës një gjë që hahet. Jo. Diçka e gjallë? Jo. Një vend. Një jo. Një ndërtesë. Jo. Një ngjarje. Jo. Një veti. Jo. Një cilësi. Një cilësi. Jo. Fenomen. New... Jo. Ne keni menduar asgjën? Ne kemi menduar diçka. Ju nuk e sentend vallë. Hm. Te në studio. Njeri është? Jo. Jo. Një profesionist. Jo. Doktore apo qjellore? Ja, është doksore. Ja, jashtoksore, as doksore, jash as, as qjellore. Si keni thënë të gjitha? Mund të kishë qenë një seri gjëra, mund të kishë qenë një veprim, por shumë si mund të kemi pyetur para atë. Jo, nuk është i fikur. Qen ka një veprim domosdoshmërisht. Jo, nuk është jo. një veprim. Mund si. oh, të kishë qenë një ndjesë. Po, por nuk është një ndjesë. Si. Po ne ka ka lidhje me njeriu kjo gjë apo jo? Ka lidhje me njeriu? Direkt tse... apo indirekt? Do thosha indirekt. Me dy njerëz në postë? Jo, jo, s'ka lidhje me të gjithë njerëzit njësoj. Është një ditë. Është jo, jo, jo. Mësimi i muajit. Ja. Jo. Jo, jo, jo, jo. Okej, kjo është shumë e vështirë, shikoni. Ka të bëjë me <hoh> konceptet. <hoh> me konceptet. Me konceptet. Po, koncept e ka shumë. Po, koncept e ka shumë, sigurisht. Êshtë e mirë apo e kësha? E mirë, positiva. Positiva. Se mund ishte e negativa. Positiva. Ah, Matematikisht positiva. Aha. Uh -huh. Qënë ka me hë. Jo, s'es so me hë. Qa është hojë e miolë. Në matematikë e hasim shpesh. Has e hasim shpesh. Hipotenuzëm. <laughs> jo, <laughs> <Maha>. o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o nëse. Po çfarë ndjit? Ka lidhje me, <të të shenësikë> me matematikën? Ka lidhje me numrat, gjithë. Është një numër. Është pra, një numër gjithashtu. Dyshifror deri në 10. Dyshifror. Hah. Nga njëshifror deri dyshifror. Dyshifror. 2, 10 ta kanë dhjetur. Jo. Tani ka lidhje, domethënë çfarë lidhje ka numri në këtë rast me me ngjarje sot? Me ngjarje s'ka si lidhje. Jo, s'ka lidhje me datën e sotme. Po ka lidhje me njerëzit kënumë. Po jo jo, kur ishim akoma pa zhbuluar, që ishte numri kanë lidhje dhe me njerëz, se njerëzit i kanë shpikur, si thosh, numrin e konstelacionit njerëzër. Dikor. Cdo që ka njerëz që mendojnë që matematika ekziston jashtë njerëzit, ekziston në natyrë. Po kjo është. Njeriu është problem matematikon. Um -huh. A është numri i fundit dyshifror? Është numër dyshifror. I fundit. Qysh më i fundit? Më i fundit? I fundit. I fundit? Si fundi dyshifror ka është 100. Æshtë, uh, ja, nuk është nëmëri i fundit du shifror Nuk është 99 da, ja. Aha, është më pak i pja Më pak, ja. më pak është mbi 50 a po 90 Njërë që folin të t'jam burë trusë këturele <laughs> <Ta, ta>, Metem <më, laughs> një fjaq i tolin <laughs> nga goja <laughs> ja, Asë një ndim dheri tani Për shumëll ka pasur një gojëdhën po, hmm. po e lem këtu Ka lidhje me gojëdhënë Po e lem këtu, jo është si gojëdhën e plagave në lidhje me bebet Që bebet Bebet Aha, okay, ndaqojash, një moment, një moment. Atë, ajo vaja pyet, pyet atë. A ke lidhje me bebe? Po, të sa ka hortake? Po. Se ke dosi dot, domethënë. Është hortake. Është hortake e arritur. Në rregull. Po të bashkëngjemi, të bashkëngjemi me një anë, gjithë sharan e tani. Dgjom, më mirë. Sa për lezet është? Saranda për shembull. Aha, okay. Dakor, dakort. Okej. Në rregull, ikim, kthehemi mbasfaq kruen e mëqesit. Gosa, ja bëm këtu. Me hile. Me hile do të bëjmë. Ta tangjelo në krubin e mëgjesit Mëgjesit gjitha Okej, okay, tani është uh, momenti Miqdashur Asaj i përqenj shumë më shqimet Olta, me qemi të më shqimet Se u këtoja për, për, për pepsin Se pepsi shkon me të ngrenët Për shumë pulle pjekur me patate Dhe pepsi për drek mm, Super Do bëj, uh, mm, Asaj për një gjumë oh, dreke Është e, me gjitha të... Po sh kanaceve, <laughs> i shdashur të këhapseve të këhapseve të pepsit, do të gjeni një kod me 5 shifra Që ndodhet, ndodhet atje Po sh shdo hapseje të këhapseve të pepsit, mm -hmm. të i vit edhe të 7avit Pas e i gjeni të kodin, shkoni të kë sfidapepsi.com Dhe e fusi kodin atje, po e registroni Në këtë mënyrë, shtoni pikët Për shdo kod që gjeni, registroni të kë sfidapepsi.com por me të njëjtin emër që më pas regjistrohesh me emër mbiemër të saktë dhe pastaj për çdo kont fut pikën tek sfida pepsi.com dhe grumbullon pikë të tilla në mënyrë që të mund fitosh nga gjithë duratat e ndryshme që ka. Ke topin Pepsi, ke çantën shkollus, e shkollës, karrigen e plazhit, bluzat Pepsi, ke tavllën, zarat, tashovi zari, tavlla, po dhe pastaj dhe biciklet. bicikleta. Por nuk mbaron me kaq sepse deri në datën 31 gusht zgjat kjo promocion. 5 <laughs> të parë që do të kenë më shumë pikë se gjithë të tjerët do të fitojnë edhe një udhtim çift për në Rom. Për një udhëtim po, në Rom. Po, është në, normal çift. No, tek nuk shkon. A <laughs> ke Bella Roma? Ma dai. Ma dai, ma dai. Te fal. Atëherë më jemi tek Roma ku oltës i pëlqen të hajë e tani është momenti le ta dëgjojmë si i pëlqen oltës. Zona e zotrin. O dhe tani në klubin e mëmëjes është koha për si pëlqen oltës. Si pëlqen oltës? Si pëlqen oltës? Të so, hajmë çfarë të bjer? Midia. Oh! oh. Midia. Oltas, si të pëlqen? Dëgjova mirë, prapë. <laughs> ja, ja, dëgjova shumë mirë. Oltas, si... ke probleme me dëgjimin. Si të pëlqen Midia, Oltas, shkruaje, shkruaj në uh -huh. një tabletë, uh -huh. edhe të gjithë juve që na dëgjoni tani, mund doni ta gjeni, dërgojeni një mesazh, shumë shpejt, 06920722. Kemë vetëm 2 minuta koha do të, të mbyllim programin pas kësaj. 2 minuta kohë. Si pëlqen Oltës Midia? Si pëlqen Oltës Midia? Hmm. Si bëlqen, Midia. Olta, mua më duke se midhja për qenë mashull. Shka këshkruar? Interesante, jo. A gjitha? Jo, jo. Direkte nga kutia. Si e shkjo, direkte nga kutia, shok. Si qëm praj. Si qëm praj. Një e ka tëllë për midhja konser. Aha, jo, jo. Direkt për direkt nga konser. Direkt për direkt nga konser. Direkt për direkt nga konser. Um, orizme midhe. <laughs> oriz... oriz, oh, mirë, po, orizolet më mirë, më disen më shumë mirë. Mos të pëlqen me thithje. Shumë. Si a? Jo. Ë? Jo. Jo, as kështu. Jo, ah, jo. Ja, ja. Mirë etë sallatë. Të thjeshta. Si ha sallatë? Jo, mos buresh e kam me sallatë, po të thjeshta. Sallatë, uh, sallatë me midhe, unë ja, mund të bëj, të futo Për, pa bën sallatë me me uthull, me limon, me mm, me vaj ulliri. Me vaj ulliri. I... Pa tjetër? Jo, ja, jo, ja, nuk e dua. Mm. Me domate me hudra. Jo. Ja. Të pëlqen të shtypura. Jo. Ja. Të pëlqen të... Të pëlqen mjëdje karaibesh. Helmuese. Ape, ja. Të pëlqen me verë të bardhë. Ollëta? Ja, ja, ja, ja. ja. ja Ollëta një do shtë ato kanë o. pak verë të bardhë, mm. se do shëqërohen, nuk... Jo, ja, të gatuara me verë të bardhë. All the people do sotë. Ah, okay. Mividhë sotëm, right? Një kazan i tërë me mividhë. Kaj shumë? Ha, më di. Mir do ishte. Ku janë? Po mividhë zgarë ka apo jo? Se di. Mividhë në mividhë po mund të ishin mividhë të zgarë. Hë? Ja. E jeta? Jo. Spagheti me mividhë. Të të qen, jo. A mund të existsë çnjë? Ai dinë çfarë? Me të mallë, ajo është si, si të pëlqen si midhja, ta dimë nëse e ka gjetur dikush na thua, a e ka gjetur diku? Sushi. sushi me midhje, kam parë. Jo, nuk ka. Midhje të gjallë, midhje të pjekur, midhje tavë me midhje. Tavë me midhje. Jo. Ne pa, e përmendëm të gjitha. Me pana, nuk ka. Midhje me pana? Më vjen me makarona me milde më? Linguine, po. Ashtu siç përgjindi. Mos mos mos qëllon që milde të të pëlqejnë? A thua? Ua, nallau dha. Në kambera do të. Po mos gënje se ti i ha midhje. Nuk i dua ajo. Po shita ti. Kotë fundit, kotë fundit kanë ndryshuar mënyrë për muzia. Heqat të kanin si pistilje i duhet hequr. Ishin të larë mirë dhe ishin kështu si merra. Kotë fundit që është pifurmidhja. Po, mos të pëlqejnë me alga do pyse unë. Okej. Tu jese ke nxjetur. Mijn, faleminderd Olga, is een lotje Kosovë. Ik kom op voor het film emergency voor bij het programma. Ik koop twee biljetten voor de Cineplex, pas ik ga het nummer 40. 40 was het nummer, ja. Ik ga nu. Ciao.